Розділ 19. 1. Відчуття внутрішнього спалаху. І ранковий холодний вітер ударив Ральфові в обличчя. Він розплющив очі і глянув на жінку, що стояла поруч. Усього мить він бачив ауру, що розбивалася мов газова бальна сукня, а далі це була просто Луїза, з виду років на 20 молодша, ніж тиждень тому. І, абсолютно недоречна, на лікарняному даху, в легкому осінньому пальті і строгому костюмі, Ральф міцніше пригорнув до себе жінку, що тремтіла від холоду, клото й Лахесіса не було й близько. Хоча, можливо, вони десь тут, зовсім поряд, подумав Ральф. Швидше за все, так воно і є. Несподівано він знову згадав приказку ярмаркових заманювачів про те, що потрібно платити, якщо хочеш грати. Так що підходьте, панове, і викладайте свої грошики. Але найчастіше розігрують саме тебе, розводять немов лоха. Цікаво, чому це почуття виникло саме зараз. «Тому що про деякі речі ти так ніколи й не довідаєшся». Почувся всередині нього голос Керолайн. «Вони провели тебе багатьма дуже цікавими, але кружними стежками, не підпускаючи до головного, поки не стало занадто пізно для запитань, на які їм не хотілося відповідати. Не думаю, щоб усе це відбулося випадково. Чи не так?» Так, Ральф був з нею згоден. Відчуття, що якась невидима рука, підштовхує до темного тунелю, де його може чекати, що завгодно посилилося. Відчуття, що ним маніпулюють. Він почував себе маленьким, уразливим, переляканим. «Ось ми і вдома», – стукаючи зубами, мовила Луїза. «Як ти гадаєш, котра година?» Зважаючи на все, близько шостої, але, глянувши на годинник, Ральф помітив, що той зупинився, адже його не заводили з вівторка. Простеживши за поглядом Луїзи, Ральф побачив громадський центр, що стояв островом серед океану автостоянки. Величезний саван, який щойно оточував будинок, зник. «О, ні, не обманюй себе, друже. Зараз ти, може, і не бачиш, але війни далі тут». «Ще рано», – відповів Ральф, притискаючи до себе Луїзу, і вітер змахнув йому волосся з лоба, тепер майже зовсім без свини. «Але нам треба поквапитися, щоб не стало занадто пізно», – Луїза, розуміючи, кивнула. «А де Аллахесісік?» «На рівні, де вітер не пронизує до кісток. Ходімо». «Пошукаємо двері, щоб вибратися із цього клятого даху». Луїза, тремтячи від холоду, дивилася на місто. «Що ж він зробив?» – тихо запитала вона. «Якщо не підклав бомбу, тоді що він придумав?» «Можливо, він установив бомбу, але собаки з натренованим нюхом ще не виявили її. А може, це така речовина, яку собаки взагалі не можуть зачути?» Каністра з бензином схована на даху або щось маленьке закладене в туалетний бачок. Зрештою, він заробляв собі на життя хімією. Поки не покинув роботу, щоб стати цілковитим психом. Можливо, він хоче отруїти їх газом, як пацюків. О, Боже, Ральфе! Луїза, приклавши руку до грудей, подивилася на нього стривоженими, розширеними від жаху очима. «Коді, Луїза, Час вибиратися!» Тепер Луїза відгукнулася доволі охоче. Ральф підвів її до дверей, гарячково сподіваючись, що вони відчинені. «Тві тисячі людей!» Майже простогнала жінка, коли вони наблизилися до дверей. Ральф відчув полегшення, коли ручка піддалася. Але Луїза крижаними пальцями схопила його за зап'ястя, перш ніж він устиг відчинити двері. Її звернене угору обличчя світилося божевільною надією. «Може, маленькі чоловічки збрехали нам, Ральфа? Можливо, у них якісь свої корисливі цілі, сенсу яких нам ніколи не осягнути, і тому вони збрехали нам?» «Не думаю, що вони можуть обманювати», – повільно відповів він. «Що найжахливіше, Луїзо, вони не можуть цього». До того ж, є ще й це. Ральф указав у бік громадського центру оповитого брудною мембраною, яку вони вже не бачили, але знали, що вона є. Луїза не обернулася туди. Замість цього вона стиснула холодною долоною його пальці, відчинила двері і пішла сходами вниз. Два. Ральф, відчинивши двері внизу сходів і виглянувши в коридор шостого поверху, побачив, що там нікого нема, і вивів Луїзу. Вони рушили було до ліфта, але зупинилися біля відкритих дверей з табличкою «Кімната відпочинку». Там нікого не було, але працював телевізор, і їхня давна знайома Лізет Бенсон вила ранкову програму новин. Ральф згадав той день, коли він, Луїза і Білл сиділи у вітальні Луїзи, їли спагетті з сиром і дивилися репортаж про інцидент, коли Центр допомоги жінкам закидали ляльками. Це було менше місяця тому. Раптом він згадав, що Білл МакГоверн ніколи більше не побачить Лізет Бенсон, який не зможе забути зачинити вхідні двері. Відчуття втрати таке ж гостре, як листопадова буря, охопило його. Він ніяк не міг повірити в це. Як так сталося, що Біл помер так швидко, без церемоній? Йому не сподобалося б, подумав Ральф. І не лише тому, що смерть у лікарняному коридорі від серцевого приступу здалася б йому ничемною. Але він бачив, як усе відбулося, а Луїза відчула, як біл розкладався зсередини. І це навело Ральфа на думку про саван, що огорнув громадський центр, і про те, що станеться, якщо вони не зупинять виступ Сьюзендей. Він пішов до ліфта, але Луїза потягнула його назад. Вона заворожено дивилася на екран телевізора. Та відчують величезне полегшення, коли виступ захисниці права на аборт з стане історією. Говорила Лізет Бенсон. Але так вважає не тільки поліція. Очевидно, як захисники життя, так і прихильники вибору відчувають, що вони на грані конфлікту. А зараз репортаж Джорджа Кіркленда в живому ефірі з громадського центру Дері. Джоне? Блідий, похмурий чоловік, що стояв поруч із Кірклендом, виявився Деном Далтоном. На сорочці його виднівся значок, де в червоному перекресленому колі було зображено скальпель, націлений на дитину, що згорнулася клубочком. Ральф побачив півдюжини поліцейських машин і два новеньких фургони, один з емблемою NBC. По газону йшли двоє поліцейських із собаками – Бладгаундом і німецьким Шефердом на повідку. «Привіт, Лізет. Я веду репортаж із громадського центру. Загальний настрій можна охарактеризувати як схвильованість і рішучість. Поряд зі мною Ден Далтон, президент організації «Друзі життя», яка так затято протестує проти виступу міздей. Дей. Пане Далтон, ви згодні з характеристикою ситуації?» «Що в повітрі витають занепокоєння і рішучість?» – запитав Далтон. «Так, можна сказати і так». «Ми занепокоєні, що зусилля С'Юзен Дей, найкривавішої злочинниці країни, можуть мати успіх, бо це спричиниться до щоденного вбивства 12-14 безпомічних ненароджених дітей лише тут, у Деррі». «Але, пане Далтоне, ви ж розумієте?» «І ми», – обірвав його Далтон, – «рішуче налаштовані довести всім, що ми не нацисти, заколисані балаканиною гімняних політиків». Пане Далтоне, але ж послухи. Ми також хочемо довести всім, що дехто з нас спроможний постояти за свої переконання і виконати священний обов'язок, який люблячий Господь поклав Пане Далтоне, друзі життя планують акти насильства? Запитання змусило Дена замовкнути, стираючи законсервовану жвавість з його обличчя. І Ральф помітив разючу річ. Злість і агресивність покликані були приховати той факт, що Далтон наляканий до смерті. «Насильство?» – вичавив із себе Ден, обронивши це слово акуратно, начебто воно могло поранити йому рота. «Ні, друзі життя відкидають навіть думку про те, що неправедним учинком можна досягти чогось праведного. Ми плануємо провести масову демонстрацію. До нашої боротьби приєднаються захисники життя з Огасту, Портленда, Портсмута, навіть із Бостона. Але насильства не буде». А якщо доеде Діпно, ви можете говорити від його імені? Губи Далтона і так стиснуті на нитку, тепер, здавалося, зовсім зникли. Пан Діпно більше не має жодного відношення до друзів життя. Мовив він, і Ральф уловив у тоні мовця страх і гнів. Як і Френк Фелтон, Сандра Маккі і Чарльз Пікерінг, якщо вас це цікавить. Погляд Джона Кіркленда в об'єктиві камер був короткий, але красномовний. Він свідчив про те, що, на його думку, Ден Далтон геть здорів. «Ви хочете сказати, що Ед Діпно і інші особи, вибачте, але мені про них нічого не відомо. організували власну групу, яка виступає проти абортів? Щось на кшталт філії? Ми не проти абортів, ми за життя!» – вигукнув Далтон. «А це велика різниця. Жаль, що репортери плутають ці поняття. Виходить, вам невідомо, де зараз Ед Діпно і що він планує?» Я не знаю, де він і мене це не цікавить, як не цікавлять і філіальники. «Однак ти боїшся», – подумав Ральф. «І якщо такий самовпевнений вилопок, як ти боїться, то я просто нажаханий». Далтон пішов геть. Кіркленд, мабуть вирішивши, що ще не все вичавив з нього, рушив слід за Деном, розмотуючи на ходу шнур мікрофону. «Але хіба неправда, пане Далтон, що поки Ед Діпно був членом вашої організації, саме він спровокував кілька протестів з елементами насильства, включаючи витівку з ляльками, наповненими штучною кров'ю?» «Ви про все теж?» – запитав Ден Далтон. «Я помолюся за вас, мій друже». І пішов геть. Кіркленд здивовано подивився йому вслід, потім повернувся до камери. Ми намагалися зв'язатися з представником протилежної сторони, Гретхен Тілбері, яка доклала стільки зусиль, щоб тут, у громадському центрі Дері, сьогодні відбувся виступ Сівзендеї, але не змогли її знайти. Ми чули, що міст Тілбері зараз у Гайріч, притулку для жінок, яким володіє і управляє Центр допомоги жінкам. Очевидно, вона і її асистенти готуються гідно провести те, що, на їхню думку, виліться в мирну демонстрацію і виступ сьогодні ввечері. Ральф глянув на Луїзу і мовив. Принаймні, ми знаємо, куди їхати. На екрані телевізора з'явилася Лізет Бенсон. Джона, чи є реальна загроза насильства? І знову Кіркленд, що зупинився перед низкою поліцейських машин. У руках він тримав білий паперовий прямокутник з надрукованим текстом. Служба безпеки виявила сотні таких карток, розкиданих по газону перед громадським центром. Один із охоронців стверджує, що бачив автомобіль, з якого кидали картки. Каділак моделі 60-х, коричневий чи чорний. На ньому не було номерних знаків, але на задньому бампері був напис «Аборт – це вбивство, а не вибір». І знову студія і Лізет Бенсон надзвичайно зацікавлена. «І це написано на тих картках, Джоне?» Кіркленд. «Ти б назвала це загадкою». Він глянув на картку. Якби у вашому пістолеті було всього дві кулі, і ви опинилися б в одній кімнаті з Гітлером, Сталіним і лікарем, що робить аборти, як би ви вчинили? Кіркленд подивився в камеру і сказав. Відповідь надрукована на звороті. Всадив би обидві кулі в того лікаря. Джон Кіркленд, репортаж із громадського центру Дері. Три Я вмираю з голоду повідомила Луїза, коли Ральф обережно виводив Олдсмобіль зі стоянки. «Навіть якщо я перебільшую, то не дуже». «Я теж хочу їсти», – відповів Ральф. «Цілком природно, якщо врахувати, що ми не їли від вівторка. По дорозі в Гайріч обов'язково заїдемо в кафе». «А часу у нас вистачить?» «Іще пак, адже перемогу здобуває ситий». «Можливо, та я не почуваю себе надто войовничою. «А ти знаєш, де...» «Помовч секунду, Луїзо». З-під капота чулися постукування із крегіт, і це не сподобалося Ральфові. Звичайно, цементні стіни в таких місцях підсилюють звуки, і все-таки... «Ральфе...» – нервово одізвалася Луїза. «Тільки не кажи мені, що машина зламалася. Просто не кажи мені цього, добре?» «Гадаю, знаю все гаразд», – відповів він і знову почав пробиратися до денного світла. «Я трохи відвик від бабусі Неллі відтоді, як померла Керолайн. Забув, на які звуки вона здатна. Ти щось хотіла запитати?» «А, а ти знаєш, де Гайріч?» Ральф похитав головою. «Десь у передмісті Ньюпорта. Навряд чи вони хочуть, щоб чоловіки знали адресу цього притулку. Я сподівався, що ти краще знаєш». Луїза теж похитала головою. «Хвалити Бога, мені ніколи не потрібно було вдаватися до таких послуг. Нам слід зателефонувати їй, міс Стілбері. Тебе ж з нею познайомила, Елен? Отже, ти можеш поговорити з нею? Вона вислухає тебе». Луїза обдарувала його поглядом, що зігрів серце. «Будь-яка розсудлива людина прислухається до тебе, Ральфе», – промовляли її очі, але Ральф знову похитав головою. «Готовий побитись об заклад, що сьогодні Гретхен відповідає на дзвінки лише з громадського центру і від С'Юзен Ця жінка або дуже смілива, або просто тупоголова ослиця, якщо вона приїжджає сюди. Можливо, і те, і інше». Якщо Гретхен Тілбері не відповідає на телефонні дзвінки, як же ми зможемо зв'язатися з нею? Ось що я тобі скажу. Більшу частину свого справжнього життя, як це називає Фей Чепін, я пропрацював коміву яжером. Сподіваюся, що й зараз за необхідності зможу виявити винахідливість. Він згадав про жінку з довідкового бюро з жовтогарячою аурою і посміхнувся. І переконливість? «Ральфе?» «Що, Луїзо?» «Мені здається, це і є справжнє життя». Він погладив її по руці. «Розумію, Люба». Чотири. Знайоме сухорляве обличчя виглянуло з кабіни контролера платної лікарняної стоянки. Знайома посмішка, не менше півдюжини зубів були та загули, освітила його. Гей, Ральфе, це ти! Чорт забирай мене! Краса. Трігер? здивувався Ральф. Трігер Вашон? А хто же ще? Трігер відкинув з очей пасмо волосся, щоб краще розгледіти Луїзу. А хто ця квіточка? Хай мені чорт, якщо не знаю її. Луїза час, відповів Ральф, дістаючи квиточок заманця. «Ти мав знати її чоловіка, Пола...» «Чорт, звичайно знаю!» – вигукнув Трігер. «У 70-му або 71-му ми з ними іноді разом проводили вікенд. Оце так! Як він поживає, мем?» «Містер Чес відійшов у кращий світ більше двох років тому», – відповіла Луїза. «Чорт, забирай! Печальна новина. Він був чудовим хлопцем, Пол Чес. Його всі любили». Трігер так засмутився, ніби Луїза повідомила йому, що це сталося сьогодні вранці. «Дякую, пане Вашоне!» Луїза глянула на годинника, тоді на Ральфа. Шлунок її загурчав, мовби ставлячи останню крапку в суперечці. Ральф крізь віконечко передав квиток, і коли Трігер узяв його, Ральф раптом зрозумів, що по штампу буде видно, скільки часу вони з Луїзою провели в лікарні. «З вівторка. Майже 60 годин». «А що з роботою в хімчисті, Трігу?» – поспішно запитав він. «А, мене звільнили», – відповів Трігер. «Хіба я не розповідав?» «Майже всіх звільнили. Спершу я засумував, а у квітні влаштувався сюди. І ні в року. Тут мені набагато краще. Коли роботи мало, я дивлюся телевізор. Ніхто не кричить на мене, коли я зриваюся з місця, як тільки загориться зелене світло. І ніхто не наїжджає на мене». Усі квапляться скоріше на те світло, а мені поспішати нікуди. І ось що я тобі скажу, Ральфе. Цей клятий фургон був холодніший, ніж цитьки відьми взимку. Даруйте мем». Луїза не відповіла. Здавалося, вона з величезним інтересом вивчає свої долоні. А Ральф із полегшенням спостерігав, як Трігер зім'яв квиток і викинув його в кошик, навіть не глянувши на штампи з датою і часом. Він натиснув на кнопку касового апарата, і на табло висвітилося нуль доларів, нуль центів. «О, Трігу, як мило з твого боку!» – сказав Ральф. Е, доїбниці!» Трігер урочисто натиснув на ще одну кнопку. Піднявся шлагбаум. «Радий тебе бачити! Скажи, ти пам'ятаєш той день біля аеродрому? Боже, спека пекельна, а ті два типи мало не повбивали одне одного!» «А потім полило, як із відра! Ти йшов пішки, а я підвіз тебе додому. Після цього ми зустрічалися раз чи двічі!» Він уважно подивився на Ральфа. «У тебе грандіозний вигляд, Ральфе! Чор, тобі не більше п'ятдесяти п'яти! Краса!» Поруч знову забурчав шунок Луїзи, тепер уже голосніше. Вона й далі розглядала долоні. «А почуваю я себе набагато старшим!» – сказав Ральф. Тріго, я радий був побачитися з тобою, але нам треба. прокляття. мовив Тріг, і погляд його затуманився. Я маю щось повідомити тобі, Ральфе. Я думав, що до того дня. Боже, яка в мене дірева голова. Ральф трохи почекав із нетерпінням і цікавістю. Та не переймайся, чуєш, Тріго, не засмучуйся. Це було так давно. Якого біса? Пробурмотів Трігеру, п'явшись у стелю своєї кабіни, начебто там була написана відповідь. «Ральфе, нам час!» – Луї засмикнула його за рукав. «І справа не лише в сніданку?» «Так, ти абсолютно права!» – Ральф плавно рушив з місця. «Якщо згадаєш, Тріго, позвони мені, номеру довіднику, радий був тебе бачити!» Трігер Вашон проігнорував тираду Ральфа. Здавалося, він його взагалі не помічає. «Може, ми щось бачили?» – запитав він у стелі. «Або щось зробили? Боже!» Він усе ще дивився угору, пошкрябуючи щетину, коли Ральф повернув ліворуч і рушив по госпітал-драйв до низького цегляного будинку, де був центр допомоги жінкам. 5. Тепер, коли зійшло сонце, біля будинку чергував лише один охоронець демонстрантів вже не було зовсім. У зв'язку з їхньою відсутністю, Ральф згадав кіноепопею про джунглі, яку він бачив ще замолоду. Особливо той епізод, в якому замовкали там-тами аборигенів, і герой Джон Голл чи Френк Бак обертався до свого сусіда і казав, що йому це не подобається. Занадто тихо. Охоронець дістав блокнот, глянув на Мобіль Ральфа і щось записав. Швидше за все номерні знаки. Потім, повсіяній листям доріжці, наблизився до них. Ральф припаркувався і вийшов, обійшовши навколо машини, щоб відчинити дверця та Луїзі. «І як же ти впораєшся з цим?» – поцікавилася Луїза, коли він простягнув їй руку, допомагаючи вийти. «Нам доведеться трохи схитрувати, головне не зариватися, правильно?» «Правильно». Вона нервово обсмикнула пальто, а потім блиснула мегаватною посмішкою у бік охоронця. «Доброго ранку, офіцере!» «Доброго!» Він подивився на годинника. «Не думаю, що там хто-небудь є, крім реєстратора і прибиральниці!» «А нам саме і потрібна реєстратор!» Радісно мовила Луїза. «Барбі Річардс! Її тітка Сімона попросила дещо передати їй! Дуже важливе! Скажіть, що її хоче бачити Луїза Чес!» Охоронець подумав, потім кивнув на двері. «Гаразд, проходьте, мем!» Луїза, посміхаючись ще сліпучише, мовила. «Ми на секундочку, правда, Нортоне?» «Радше на секундочку з половиною», – погодився Ральф. А коли вони вже підходили до будинку, він нахилився до неї і прошепотів. «Нортон? Чудово, Луїза! Виходить, Нортон!» «Я сказала перше, що спало мені на думку», – відповіла вона. «Напевно, я згадала фільм «Молодята». Ральф і Нортон, пам'ятаєш?» «Так», – відповів він. Двоє дверей виявилися замкненими, зате треті були відкриті, і вони зайшли всередину. Ральф стиснув долоню Луїзи і відчув потиску відповідь. Одночасно він відчув концентрацію, посилення волі й свідомості. Здавалося, все довкола нього перетворилося на око світу, яке спершу змигнуло, а потім широко розплющилося. Усе навколо них. Приймальна палата була оформлена підкреслено просто. На стінах висіли плакати того типу, які іноземні туристичні агентства розсилають, беручи лише за вартість пересилки. Єдиним винятком було величезне чорно-біле фото молодої жінки в просторі сукні для вагітних. Вона сиділа за стійкою, тримаючи в руці келих із Мартіні. «Коли ви вагітні, ви ніколи не п'єте самі», – стверджував напис під фотографією. І жодних ознак того, що в кімнаті або кімнатах, розташованих за приємним, нічим непримітним вестибюлем, роблять аборти. «А чого ти сподівався?» – подумав Ральф. «Реклами? Плаката із зображенням внутрішньоотробного плоду, що висів би між видами острова Капрі і італійських Альп? Спустися на землю, Ральфе!» Ліворуч від них огрядна жінка років 50 витирала кавовий столик. Поряд з нею був візок з різними мийними засобами. Жінку огортала темно-синя аура, поцяткована хворобливими чорними плямами, що обліпили серце й легені, мов потворні комахи. Жінка дивилася на них з виразною підозрою. Водночас на них уважно дивилася ще одна жінка, що правда без тієї підозри, що прозирала в очах прибиральниці. Ральф опізнав її з телеінтерв'ю в день інциденту з ляльками. Племінниця Сімони Кастоніє, 35-літня брюнетка, прекрасна й у таку ранню пору. Вона сиділа за сірим металевим столом у хмарі лісисто-зеленої аури, більш здоровою, ніж поле прибиральниці. На столі стояла гранатова ваза з осінніми квітами. Жінка напружено посміхалася, не впізнаючи їх, потім показала пальчиком на годинника. «Ми відчиняємося у восьмій», – сказала вона. «І навряд чи сьогодні зможемо допомогти вам. У всіх лікарів вихідний. У нас сьогодні знаменний день. Я знаю», – запевнила її Луїза і ще раз стиснула руку Ральфа, перш ніж відпустила її. У його голові почувся тихесенький голос Луїзи. «Стій на місці, Ральфе. У неї там». Луїза послала йому образ ще слабший, ніж думка, і той образ моментально розтанув. Цей спосіб спілкування набагато легше давався на верхніх рівнях, але того, що він побачив, було достатньо. Рука, якою Барбара Річардс показувала на годинника, лежала на столі, але друга, захована під столом, торкалася маленької білої кнопки. Якщо хтось із них поведеться хоч трішечки дивно, вона натисне кнопку, викликаючи спершу їхнього знайомця з блокнотом, що стояв біля входу, а потім майже всю службу безпеки Деррі. «Саме за мною вона стежить більш уважно, тому що я чоловік», – подумав Ральф. Коли Луїза підійшла до столика реєстратури, Ральф із прикрістю подумав, що в такій атмосфері Деррі цей вид статевої дискримінації, неусвідомленої, але дуже дієвої, може довести цю гарненьку темноволосу жінку до біди. Можливо, навіть до смерті. Він згадав, що, за словами Лейдекера, однією з божевільних спільниць Еда була жінка. «Одутле прищава обличчя», – сказав той. І такі товстенні лінзи окулярів, що очі нагадують яйця пашот Її звуть Сандра Якось І якщо до столика наблизиться ця Сандра Якось, як підходить зараз Луїза Спершу відкриваючи свою сумочку, а потім засовуючи туди руку Чи натисне жінка з лісисто-зеленою аурою кнопку тривоги Можливо, ти не пам'ятаєш мене, Барбаро, говорила тим часом Луїза «Тому що я не часто зустрічалася з тобою після того, як ти закінчила коледж. Тоді ти дружила з хлопчиком з Паркмейєрів». «О, Боже, Ленні Спаркмейєр! Я не згадувала про нього стільки часу!» – мовила Барбара Річардс і зніяковіло засміялася. «Але вас я пам'ятаю! Луїза Деленці! Ви й далі граєте!» «Чес, а не Деленсі, але ми все ще граємо!» У голосі Луїзи звучало задоволення від того факту, що її пам'ятають. І Ральф сподівався, що вона не забуде про мету їхнього візиту. Але хвилювався він даремно. «Сімона попросила мене передати записку Гретхен Тілбері!» Вона дістала із сумочки аркуш. «Ти можеш передати їй це?» «Сумніваюся, що сьогодні мені вдасться поговорити з Гретхен навіть по телефону», – мовила Річардс. «У неї дуже багато роботи». «Уявляю», – Луїза щиро зареготала. «Однак не думає, що це горить. У Гретхен є племінниця, яка отримала стипендію на навчання в університеті Ньюгемпшира. Дивно, але люди діють наполегливіше, коли хочуть повідомити погану новину. А ось хорошу...» «Справді!» – погодилася Річардс, простягаючи руку до Аркуша. «І все ж я із задоволенням передам це Гретхен!» Луїза взяла Барбару за зап'ястя і спала сірого світла, настільки яскравого, що Ральф замружився, освітив руку молодої жінки, її плече, шию. Світіння німбом закружляло навколо її голови, а потім зникло. «Ні, не зникло!» – подумав Ральф. Воно просочилося всередину. «Що це було?» – підозріло запитала прибиральниця. «Щось гримнуло? Швидше за все вихлоп машини!» – пояснив Ральф. ну звичайно!» – гумкнула вона. «Ці трикляті мужики все знають! Чуєш, Барбі?» – Річард спіддакнула. Голос жінки звучав абсолютно нормально, але Ральф бачив перламутрово-сірий туман, що гортав її очі. «Гадаю, він правий, але краще б тобі перевірити, чи не сталося чого», – попросила вона прибиральницю. «Ми повинні бути гранично обережні». «Добре». Прибиральниця відставила пляшку із скло чесником у бік, рушила до дверей, обдарувавши Ральфа поглядом, який промовляв «Ти старий, але можу заприсягтися, що десь там у тебе все ще ховається пеніс». І вийшла на вулицю. Як тільки жінка вийшла, Луїза схилилася над столом. «Барбаро, мені моєму другові необхідно негайно поговорити із Гретхен Тілбері», – сказала вона. Віч, на віч. Її тут немає. Гретхен зараз у гайріч. Як туди доїхати? Річардс перевела погляд на Ральфа. У сірих, майже без зіниць очах застигло занепокоєння. Жінка скидалася на раптово ожилу грецьку статую. Темно зелена аура сполотніла. Ні, подумав він, це сіра аура Луїзи тимчасово перекрила поле жінки. Луїза оглянулася, простеживши за поглядом Барбари Річардс, спрямованим на Ральфа, потім знову повернулася до неї. «Звичайно, він чоловік, але зараз цілком безпечний. Обіцяю, все буде добре. Ми не заподіємо шкоди ні Гретхен Тілбері, ні іншим жінкам у Гайріч. Але нам необхідно поговорити з Гретхен, тому скажи, як туди дістатися?» Луїза знову торкнулася руки Річардс, передавши частину свого сірого світіння. «Обережно, не нашкодь», – ледь чутним голосом попередив Ральф. «Постараюся, але вона повинна заговорити». Луїза схилилася ближче до Річардс. «Ну, мож, Барбаро, кажи, як нам проїхати?» «По шосе номер 33 виїдете з Деррі», – мовила Барбі. «Потім кілометрів п'ятнадцять по старому Ньюпортському шосе, ліворуч побачити величезний червоний фермерський будинок, за ним два сараї, потім перший поворот ліворуч». Повернулася прибиральниця. «Пітер нічого не чув!» Вона раптом замовкла. Можливо, їй не сподобалося те, як Луїза схилилася над столом її подруги». А може, її збентежив порожній вираз очей Річардс. «Барбі, все гаразд. Заспокойся!» – дружелюбно мовив Ральф. «Вони розмовляють!» І взяв жінку за руку, відчувши короткочасний, але потужний приплив енергії. На мить усі барви світу заблищали ще яскравіше. Прибиральницю звали Рейчел Андерсон. Вона була дружиною типа, який жорстоко бив її, але зник 8 років тому. Тепер головними в її житті стали собака і подруги з центру допомоги жінкам. "Звичайно", мовила Рейчел Андерсон замисленим сонним голосом. "Вони розмовляють, а Пітер запевнив, що все нормально, так що мені краще помовчати. Чудова думка". Казав Ральф, легенько притримуючи жінку за руку. Луїза озирнулася, але, переконавшись, що ситуація під контролем, знову звернулася до Барбари Річардс за фермерським будинком із двома сараями звернути ліворуч, я зрозуміла, а далі? Кілометрів зо два проїдете по ґрунтовій дорозі, що впирається в цей будинок. Це і є Гайріч, там такий чудесний вигляд. Не сумніваюся, обірвала її Луїза. «Рада, що побачилася з тобою, Барбаро. А тепер я і мій другині теж було приємно, Луїзо», – вимовила Річард з глухим механічним голосом. «А тепер нам час йти. Усе добре?» «Так. Тобі не обов'язково пам'ятати про нашу розмову», – закінчила Луїза. «Так». Луїза взяла зі столу аркуш, який раніше дістала з сумочки. А, «Чому б тобі не продовжити роботу, Рейчел?» – запитав Ральф прибиральницю. Він обережно відпустив її руку, готовий негайно відновити хватку, якщо жінка виявить найменші ознаки занепокоєння. «Звичайно, мені краще повернутися до роботи!» більш дружелюбно мовила вона. «Хочу попоратися тут до обіду, щоб піти в Гайріч і допомогти там!» Коли Рейчел Андерсон повернулася до свого візка із засобами для чищення, Луїза приєдналася до Ральфа. «З ними ж усе буде гаразд, Ральфе!» «Так, упевнений. А ти як, не відчуваєш слабкості або що?» «Ні. Ти запам'ятав дорогу?» «Звичайно. Це місце раніше звалося Сади Баррета. що осені ми з Керолайн збирали там яблука і купували сидр, поки на початку 80-х ферму не продали. Це ж треба. Там гай річ». «Дивуватися будеш пізніше, Ральфе. Я справді вмираю з голоду». «Добре-добре. До речі, що це за папірець? Записка про племінницю, яка отримала стипендію на навчання в університеті Ньюгемпшара?» Луїза, посміхнувшись, показала Ральфові аркуш, який виявився рахунком за електроенергію. 6. І як, вдалося вам передати повідомлення?» Поцікавився охоронець, коли вони вийшли з будинку і рушили до машини. «Так, спасибі!» – відповіла Луїза, знову вмикаючи свою мегаватну посмішку. Вона й далі йшла спокійно, однак міцніше стиснула руку Ральфа. Він розумів, як зараз Луїзі, і не знав, як довго протриває їхній вплив на обох жінок. «Оте добре!» – кинув охоронець, виходячи з ними до краю під'їзної доріжки. «День сьогодні важкий, буду радий, коли він закінчиться. Знаєте, скільки охоронців буде задіяно тут із полудня і до півночі?» «Дюжина! І це лише тут! У громадському центрі ще людей сорок, не рахуючи сил місцевої поліції!» «І все це абсолютно даремно», – подумав Ральф. «І заради чого? Щоб якась блондиночка могла висловитися?» Охоронець глянув на Луїзу, немов очікуючи з її боку обвинуваченню статеві дискримінації, але Луїза лише посміхнулася у відповідь. «Сподіваюся, все буде добре, офіцери». Мовив Ральф і повів Луїзу до Олдсмобіля. Він увімкнув мотор, обережно виїхав на дорогу, чекаючи, що зараз із будинку вибіжать Барбара Річардс і Рейчел Андерсон із дико випнутими очима і піднятими в обвинувальному жесті руками. Але нічого не сталося. Ральф полегшено зітхнув, Луїза, заглянувши на нього, співчутливо кивнула. «Я вважав себе аком і мовив Ральф. Але ніколи не бачив такої вправності. Луїза соромливо посміхнулася і скромно склала руки на колінах. Із кабіни, розмахуючи руками, вибіг Трігер. Спершу Ральф подумав, що їм усе-таки не вдалося спокійно поїхати. Офіцер із блокнотом запідозрив щось нехороше і по телефону наказав Трігеру затримати їх. Потім він звернув увагу на те, який вигляд у Трігера. Той захеканий, але щасливий. «І щось тримаю в правій руці». Предмет виявився дуже старим, обтріпаним гаманцем, що розкривався і закривався немов беззубий рот якогось чудовиська при кожному змаху руки Трігера. «Не хвилюйся», – сказав Ральф пригальмовуючи. «Не знаю, що йому треба, але нічого поганого він нам не зробить. Упевнений». «Мені начхати на те, чого він хоче. Я ж хочу швидше вибратися звідси і поїсти. Якщо він знову базікатиме про риболовлю, Ральфе, я сама натисну на педаль газу, май на увазі». «Амінь», – відповів Ральф, точно знаючи, що переймають трігера Вашона зовсім не спогади про риболовлю. Ральф розібрався ще не в усьому, та одне він засвоїв твердо. «Ніщо в цьому світі більше не відбувається випадково». Це визначеність вийшла на стежку війни. Ральф загальмував біля тригера і натиснув на кнопку, щоб опустити скло. Роздратовано поскрипуючи, воно поповзло вниз. «Гей, Ральфе!» – крикнув тригер. «Я думав, що прогледів тебе». «У чому справа, Триго? Ми квапимося». «Добре-добре, це займе найбільше секунди. Вона в моєму гаманці, Ральфе. Я зберігаю всі свої папірці тут і ніколи нічого не викидаю». Він розкрив гаманець, виставляючи на огляд зім'яті рахунки, фотографії і провалитися йому на цьому місці, якщо Ральф не помітив, що на одній з них Трігер зображений з величезним окунем в руках. Старі візитні картки, пожовтілі і потерті від часу. Трігер перебрав весь цей мотлок зі швидкістю банківського клерка, що називає курс обміну валют. «Ніколи нічого не викидаю», – бурмотів Трігер. «На них дуже зручно писати. Краще, ніж у блокноті. До того ж їх дають безкоштовно. Секундочку. Чорт забирай, іде ж вона?» Луїза нетерпляче подивилася на Ральфа і кивнула у бік дороги. Ральф проігнорував як погляд, так і жест. У його грудях дивно занило. Внутрішнім оком він побачив, як пише щось вказівним пальцем на запітнілому склів антажівки Трігера 15 місяців тому. «Альфе, пам'ятаєш шарф, що був надіпно в той день? Білий з червоними мітками!» «Звичайно, пам'ятаю», – відповів Ральф. «Ах, ти ж піхволизе!» – обізвав Едо грядного водія пікапа. «Грав я твою маму, а ти вилизував!» І шарф він теж чудово пам'ятав. Ось лише червоні мітки зовсім не були безглуздим візерунком. Це була ідеограма або ідеограми. У Ральфа засмоктало під ложечкою, коли тригер перестав ритися в гаманці. Тепер Ральф зрозумів, у чому справа. Він знав. «Ральфе, ти був на війні?» – запитав тригер. «На великий, на Другий світовій». «Певною мірою», – відповів Ральф. «Здебільшого я воював у Техасі. На початку 45-го мене відправили за океан, але я постійно був у другому ешелоні». Тригер кивнув. «А, виходить, тебе відправили в Європу, тому що в регіоні Тихого океану не було такого ешелону». «Я був в Англії», – підтвердив Ральф. «Потім у Німеччині». Трігер задоволено кивав. «Якби ти служив на Тихому океані, ти б знав, що напис на шахфі зовсім не китайський». «Японський, правильно, Трігу?» Трігер кивнув. У руці він тримав одну з візитних карток. На чистому боці Ральф побачив грубу імітацію двох символів із шарфа Еда. Подвійний символ, який він сам написав на запітнілому склі вантажівки Трігера. «Про що ви говорите?» – втрутилася Луїза. Тепер у її голосі звучало не нетерпіння, а жах. «Я мусив би знати». Ральф почув свій слабкий, переляканий голос. «Просто зобов'язаний». «Знати що?» Луї затруснула його за плече. «Що знати?» Ральф не відповів. Не мов у вісні він простягнув руку і взяв картку. Трігер Вашон уже не посміхався. Його темні очі з похмурою увагою вивчали Ральфа. «Я перемалював значки раніше, ніж вони встигли зникнути зі скла», пояснив він. Я знав, що бачив їх раніше, а коли повернувся додому, то зрозумів, де саме. Мій старший брат Марсель воював на тихому. Він привіз звідти саме такий шарф. Але я про всяк випадок перепитав його, і Марсель записав переклад на картці. Трігер показав на листок паперу, затиснутий у руці Ральфа. «Я хотів розповісти тобі за першої ж нагоди, але постійно забував. Здається, краще б я взагалі забув про це назавжди». «Ні-ні». Луїза взяла картку в Ральфа. «Що це? Що це означає?» «Пізніше поясню». Ральф потягнувся до важеля коробки передач. На серце немов камінь ліг. Луїза розглядала символи, намальовані на чистому боці картки, повернувши її до Ральфа іншим боком. ЛГ Велс. Колодязі і суха кладка. А нижче був напис, зроблений старшим братом Трігера. КАМІКАДЗЕ Кінець другої частини Привіт! Сьогодні 280-й день. Дякую ЗСУ. Все буде Україна. Слонечко.